Capitolul 28. Nașterea creștinismului 219. Un evreu obscur. Isus din Nazaret. În anul 32 sau 33 ale erei noastre, un tânăr fariseu, pe nume Saul, care se distinsese prin zelul cu care îi persecuta pe creștini, călătorau de la Ierusalim la Damasc. Citez. O lumină din cer, ca de fulger, l-a învăluit deodată și căzând la pământ a auzit un glas zicându-i, Saule! Saule, de ce mă prigonești?" Iar el a zis, Cine ești, doamne?" Și domnul a zis, Eu sunt Iisus, pe care tu îl prigonești. Ridică-te, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci." Dar bărbații care erau cu el pe cale stăteau înmărmuriți, auzind glasul, dar nevăzând pe nimeni. Și s-a ridicat Saul de la pământ, dar, deși avea ochii deschiși, nu vedea nimic. Și luându de mână, l-au dus la Damasc. Și trei zile a fost fără vedere și n-a mâncat nici n-a băut. În cele din urmă un discipol, ananias, sfătuit de Domnul printr-o viziune, a pus mâinile pe el și Saul și-a recapătat vederea. Și-ndată s-a botezat și apoi a luat de mâncare și s-a întărit. Închei citatul, nota 1, faptele apostolilor 9, 2.3, 5, 18 19. Autorul faptelor istorisește încă în două locuri întâlnirea cu Hristos, înviat pe drumul Damascului. Închei nota. Acestea toate se petreceau la doi sau trei ani după crucificare. Nu se cunoaște data exactă a răstihnirii lui Iisus. Ea a putut să aibă loc în 30 sau 33. Prin urmare, convertirea lui Pavel poate fi datată cel mai devreme în 32 și cel mai târziu în 36. După cum vom vedea, credința în învierea lui Hristos constituie elementul fundamental al creștinismului, mai ales al creștinismului Sfântului Pavel. Nota 2. În epistola 1 către Corinteni, ele numeră cu grijă pe toți cei cărora li s-a arătat Hristos înviat. Închei nota. Acest fapt este de mare importanță, căci epistolele sale constituie primele documente relatând istoria comunității creștine. Or, epistolele sunt pătrunse de o fervoare fără egal, certitudinea învierii, deci mântuirea într-un Hristor. Citesc. În sfârșit scria marele elenist Vilamovit Möllendorf. Limba greacă exprimă o ardentă și vie experiență spirituală. Închei citator. Un alt fapt merită evidențiat, scurtul răstimp de numai câțiva ani care separă experiența extatică a lui Pavel de evenimentul care a revelat vocația lui Isus. În anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu, deci în 28-29 era noastră, un ascet, Ioan Botezătorul, a început să umble prin toată împrejurimea Iordanului, propovăduind botezul bocăinței spre iertarea păcatelor. Istoricul Flavius Iozefus îl descrie ca pe un om cinstit care îi îndemna pe evrei să practice virtutea, dreptatea și Evlavia. De fapt, el era un adevărat profet, luminat, irascibil și vehement, în luptă deschisă cu ierarhia religioasă și politică evrească. Șeful unei secte milenariste, Ioan Botezătorul, vestea iminența împărăției, dar fără ca să revendice titlul de Mesia. Chemarea sa a avut un mare succes. Printre miile de oameni care veneau din toată Palestina ca să primească botezul lui Ioan, se afla și Isus, originar din Nazaretul Galilei. Potrivit tradiției creștine, Ioan botezătorul a recunoscut în el pe Mesia. Nu cunoaștem motivul pentru care s-a botezat Isus dar este singur faptul că botezul i-a revelat măreția mesianică. În evangelii, misterul acestei revelații e tradus prin imaginea Spiritului lui Dumnezeu, coborând în chip de porumbel și un glas venind din cer zicând, citez, Acesta este fiul meu cel iubit, închei citatul, Matei 3, În data după botez, Iisus a retras în pustiu. Evangheliile precizează că, citez, Duhul l-a mânat în pustie, închei citatul, spre a fi ispitit de satan. Marcu 1.2.12, Matei 4.2.1 Caracterul mitologic al acestor ispitiri este evident, dar simbolismul lor relevă structura specifică eschatologiei creștine. Morfologic, scenarioul este constituit dintr-o serie de înfruntări inițiatice, analoge cu acele ale lui Gautama Buddha. Isus postește 40 de zile și 40 de nopți și Satan îl ispitește. El îi cere mai întâi miracole zi ca pietrele aceasta să se facă pâi. El îl duce pe aripa templului Ierusalimului și îi spune, citez, dacă ești tu fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, închei citatul. Și apoi îi oferă puterea absolută, toate împărățiile lumii și slava lor. Cu alte cuvinte, Satan îi oferă puterea de a distruge Imperiul Roman, deci triunful militar al iudeilor, vestit prin Apocalipse, cu condiția ca Isus să-i se închine lui. Nota 2 Desigur, scenarioul ispitirilor a fost inclus mai târziu între tradițiile culese în Evanghelie după eșecul răscoalei din 66-70, adică după distrugerea templului de către romani. Dar în orizontul simbolic în care se dezvolta biserica, ispitirile prefigurau minunile lui Isus căci la scurtă vreme după aceea, el va preschimba apa în vin și va înmulți pâinile și peștii. Și triumful creștinismului căci, deși Imperiul Romane nu a fost distrus de o răscoală armată, el va sfârși prin a fi învins, adică prin a deveni creștin, în nota. Câtva timp Iisus a practicat botezul, ca și Ioan botezătorul și probabil cu mai mult succes decât el. Dar aflând că profetul fusese arestat de Irod, Iisus a părăsit iudeea îndreptându-se către ținutul său natal. Flavius Iosefus explică actul lui Irod prin frica lui. Acesta se teme de influența botezătorului asupra maselor și se temea de răscoală. Oricum ar fi, întâlnițarea sa a declanșat propovăduirea lui Isus. De la sosirea sa în Galileea, Isus a proclamat Evanghelia, adică Vestea Cea Bună. Citez. S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Vestea Cea Bună. Închei citatul. Nota 3. Marcu 1.15, Matei 4.17 vorbește despre împărăția cererilor, dar cele două formule sunt sinonime. Închei nota. Mesajul exprimă speranța eshatologică care cu puține excepții domina religiozitatea ivreiască de mai puțin de un secol. Urmând profeților și lui Ioan Botezătorul, Isus predica transfigurarea iminentă a lumii. Aceasta este esența predicării sale. Înconjurat de primii săi ucenici, Isus predica și învăța în sinagogi și în aer liber, adresându-se mai ales celor umili și dezmoșteniți. El întrebuința mijloca cele didactice tradiționale, raportându-se la istoria sfântă și la personajele biblice cele mai cunoscute, folosind tezaurul imemorial de imagini și simboluri, întrebuințând mai ales limbajul figurat al parabolelor. Ca alți oameni divini ai epocii elenistice, Isus era medic și taumaturg, vindecând tot felul de bol și i pe I Ca urmare a anumitor miracole, el a fost bănuit de vrăjitorie, crimă pedepsită cu moartea. Citez. Cu belzebul, petenia demonilor scoate pe demon. Închei citatul, spunea unii. Citez. Alții, spitindul cerau de la el semn venind din cer. Închei citatul. Nota 4. Luca, 11.15. Luca a înțeles bine că cererea unui semn din cer și acuzarea de vrăjitorie constituia o unitate narrativă. Alte evanghelii le povestesc separat. Închei nota. Fama de exorcist și taumatur nu s-a șters din amintirea evreilor. O tradiție din secolul I sau al doilea, îl menționează pe Ieshu, care practica vrăjitoria și uima Israelul. Ieshu se scrie y s h -U. Nota 5. Aceleași texte aduce și alte informații a căror importanță o vom vedea mai târziu, căci ele sunt independente de izvoarele creștine. Sârsele rabinice sunt citate și discutate de Klausner. Închei nota. Propovăduirea lui Isus nu a întârziat să ne liniștească cele două grupări politice și religioase influente, farisei și saducheii. Primii erau iritați de libertățile pe care și le lua Nazarinanul față de Tora. Cât despre saduchei, ei erau atenți să evite tulburările susceptibile a izbucni ca urmare a oricărei propagande mesianice. Într-adevăr, Împărăția lui Dumnezeu, propovăduită de Isus, aminta pentru unii de fanatismul religios și intransigența politică a zăluților. Aceștia, din urmă, refuzau să recunoască autoritatea romanilor pentru că, pentru ei, citez, singur Dumnezeu era cârmuitor și stăpân, închei citatul. Cel puțin unul din cei 12 apostoli, Simon Zelotul, era un vechi zelot, Marcu 3, 2.18. Luca arată că, după răstihmire, un discipol spune, citez, ci noi ne dăjduiam că el este cel ce avea să izbăvească pe Israel, închei citatul. De altfel, unul din episoadele cele mai spectaculoase și mai misterioase relatate de Evanghelii scoate în evidență neînțelegerea în legătură cu împărăția propovăduită de Isus. După ce predicase o bună parte a zilei acelea, Isus află că cei 5.000 de oameni care îl urmaseră pe malul Tiberiadei nu aveau nimic de mâncare cu ei. Atunci l-a poruncit la tot să se așeze și, înmulțind miraculos câteva pâini și câteva pești, au mâncat cu toții. Este vorba de un act ritual străvechi, prin intermediul căruia e afirmată sau restaurată solidaritatea mistică a unui grup. În cazul de față, masa în comun ar putea să însemne anticiparea simbolică a viitorului Eschaton, deoarece Luca precizează că Isus le vorbise chiar atunci despre împărăția lui Dumnezeu. Dar, exaltându-se de această nouă minune, mulțimea nu a înțeles semnificația ei profundă și a văzut în Isus pe regele profet, așteptat cu nerăbdare, care avea să-l mântuiască pe Israel. Citesc, însă Isus a cunoscut că au să vină să-l ia cu Sila ca să-l facă rege, închei citatul Ioan 6,2.15. Atunci el a împreștiat mulțimea, a intrat într-o barcă împreună cu genicii și a traversat lacul Tiberiadei. Neînțelegerea ar putea fi socotită drept o revoltă eșuată. În orice caz, Isus a fost părăsit de mulțime. După Ioan, numai cei 12 i-au rămas credincioși. Cu ei, în primăvara anului 30 sau 33, Iisus a hotărât să sărbătorească Paștele în Ierusalim. S-a discutat mult și se mai discută încă despre țelul acestei călătorii. Probabil că Iisus voia să-și proclame mesajul în însuși centrul religios al Israelului, ca într-un fel sau altul să determine un răspuns decisiv din partea iudeilor. Pe când era aproape de Ierusalim, oamenii credeau că împărăția lui Dumnezeu se va arăta îndată. Iisus a intrat în oraș ca un rege mesianic, a alungat pe vânzătorii și negustorii din templu și a propovăduit mulțimi. A doua zi a intrat din nou în templu și a rostit parabola cu lucrătorii de vie, care după ce o moare pe trimiștii săpunului lor, îi prind și îi omoare și fiul. Citez. Ce va face acum stăpânul viei, conchide Iisus? Va veni și va pierde pe lucrători, iar via o va da altora. Închei citatul. Pentru preoți și cărturari, semnificația parabolei era transparentă. Profeții au fost persecutați și ultimul trimis, Ioan Botezătorul, fusese ucis de puțină vreme. După Isus, Israel continua să fie via lui Dumnezeu, dar ierarhia sa religioasă era condamnată. Noul Israel va avea alte căpetenii. În plus, Isus Lăsa să se înțeleagă că el era moștenitorul viei, fiul cel iubit al stăpânului, proclamație mesianică ce putea să provoace sângeroase represalii din partea ocupantului. Ori după cum va spune marele preot Caiafa, citez, mai de folos ne este ca să moară un om pentru popor decât tot neamul să ne piară, închei citatul. Ioan 11, și 10. Trebuie intervenit repede, înainte ca să se alarmeze partizanii lui Isus. Arestarea trebuia să aibă loc în taină în timpul nopții. În ajunul paștilor, Iisus a celebrat ultima cină cu discipoli. Această ultimă agapă va deveni ritul central al creștinismului, euharistia a cărei semnificație ne va reține atenția ceva mai departe. Citez. După ce au cântat laude, au ieșit la muntele măslinilor, închei citatul Matei 26, 2.30. În această noapte patetică, tradiția a păstrat amintirea a două întâmplări care obsedează încă conștiințele creștine. Isus îl vestește pe Petru că, înainte de a fi cântat cocoșul, Petru se va fi lepădat de trei ori de el. Ori Iisus vedea în Petru pe cel mai statornic ucenic al său, cel care trebuia să sprijine comunitatea credincioșilor. Desigur, renegarea lui Petru nu face decât să confirme fragilitatea naturii umane. Totuși o asemenea faptă nu anulează cât de puțin măreția și virtuțile carismatice ale lui Petru. Semnificația acestui incident ureros este evidentă. În economia mântuirii, virtuțile omene. La fel ca și păcatele, nu contează. Ceea ce contează este să te căiești și să nu îți pierzi speranța. O mare parte a istoriei creștinismului ar fi greu de explicat fără precedentul lui Petru. Renegarea și căința sa au devenit într-o oarecare măsură modelul exemplar al oricărei vieți creștine. Numai puțin exemplară este scena următoare care se petrece într-un loc numit Manii. Iisus ia cu el pe Petru și pe alți doi apostoli și spune, citez, Întristat este sufletul meu până la moarte. Rămâneți aici și privegheați împreună cu mine, închei citatul. Depărtându-se câteva pași, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat. Tată, de ce este cu putință? Tragă de la mine paharul acesta. Însă nu precum voiesc eu, ci precum tu voiești. Dar când s-a întors, i-a găsit pe discipol aproape dormit și a zis lui Petru. Citez. Așadar, n-ați avut putere să privegheați cu mine un singur ceas, închei citatul. Citez. Vegeați și vă rugați, le spune el din nou. Zadarnic însă, revenind, i-a aflat dormind, căci ochii lor le erau îngreguiați. Închei citatul. Marcu, 14.2.32, liniuță 42. Oștind după Gilgamesh, a înfrânge somnul, a rămâne trat, constituie cea mai dură confruntare inițiatică, deoarece ea urmărește transmutarea condiției profane, obținerea imortalității. La Gețimani, vechea inițiatică, deși limitată la numai câteva ore, s-a dovedit mai presus de puterile omenești. Acest eșec va deveni și el model exemplar pentru majoritatea creștinilor. Curând după aceasta, Isus este prins de straja Marelui Preot, întărită probabil cu soldații romani. Este greu de stabilit suita evenimentelor. Evangheliile înfățișează două judecăți deosebită. Sinedrul l-a găsit pe Isus vinovat de blasfemie. Căci întrebat de marele preot, citez, Ești tu Hristosul, adică Mesia, fiul celui binecuvântat?" Închei citatul. El răspunde, Eu sunt." Blasfemia se betepsea prin omorârea cu pietre, dar nu este sigur că, în epocă, sinedriul avea dreptul de a condamna la moarte. În orice caz, Isus a fost mai întâi judecat de Pilat din Pont, prefectul iudeiei. Acuzat de răsculare, Tu ești regele iudeilor!" El a fost condamnat la moarte prin crucificare. Supliciu tipic roman. Luat în bat jocoră, împodobindu-l cu o manchie de purpură și cu o cunună de spini, soldații îi s-adresau. „Bucurăte, regele iudeilor! Iisus a fost răstinit între doi tâlhari. Cu acest termen, lestăs, Iosefus îi desemnează a sculați. Astfel, contextul execultării lui Iisus a fost în mod clar suprimarea revoltei evreiești împotriva ocârmuirii romane și a colaboratorilor ei în iudea. Orice proclamare a apropierii împărăției lui Dumnezeu implica în ochii autorităților de la Ierusalim restaurarea unui regat evreiesc. Nota 6. Tradiția arabinică arată că Iisus a fost judecat de către autoritățile evreiești și condamnat la scânzărătoare în ajunul paștilor. Închei nota. Prin judecarea și răstihnirea lui Iisus i-a împrăștiat pe credincioși. Curând după arestare, Petru, discipolul preferat, se leapă de de el de trei ori. Cu siguranță că propovăduirea lui Isus și chiar numele său s-ar fi adâncit în uitare, în absența unui episod singular și de neînțeles în afara credinței. Învierea celui răstignit. Tradiția transmisă de Pavel și de Evanghelii acordă o importanță decisivă mormântului gol și numeroaselor apariții ale lui Isus în viat. Oricare ar fi natura acestor experiențe, ele constituie sursa și temelia creștinismului. Credința în Isus în viață a transformat o mână de fugari de moralitate într-un grup de oameni hotărâți și convinși de invicibilitatea lor. Dar putea spune că apostolii au cunoscut și ei confruntarea imediatică a disperării și a morții spirituale înainte de a renaște la o viață nouă și de a deveni primii misionari ai Evangheliei.